Capitolul 105. Salariul îl încasau odată pe lună de la secretar. În zilele de plată, la ora când coborau la ceai, fiecare grup de vânzători intra pe culoar și se așeza în șirul lung de oameni, așteptând într-o ordine desăvârșită, ca vizitatorii unei expoziții care fac coadă la ușa galeriilor. Intrau unul câte unul la secretariat. Secretarul stătea la un birou, având în față niște castroane de lemn pline cu bani și îi întreba pe fiecare salariat cum îl cheamă. Se uita repede într-un registru și după ce îl privea bănuitor pe salariat, spunea cu tare suma pe care o avea de încasat și, scoțând banii din castroane, îi număra în palmă. Mulțumesc, zicea el. Următorul Mulțumesc, răspundea salariatul Salariatul trecea la al doilea secretar și, înainte de a părăsi în căpărea, îi plătea patru și pentru spălatul rufelor, doi și pentru club și eventualele amenzi care îi se imputau. Cu ce-i ce rămânea, se întorcea în raionul lui și acolo aștepta până se făcea ora plecării. Majoritatea colocatarilor lui Filip erau datori la femeia care vindea se mâncate de obicei drept cina. Era o bătrânică nostimă pocnind de grăsime, cu o față lată și rumenă și părul negru lipit cu grijă pe tâmple, așa cum se vedea în fotografiile din tinerețea reginei Victoria. Întotdeauna purta o bonețică neagră și un șorț alb, stătea cu mânecile suflecate până la coate și tăia sandvișurile cu mâinile ei mari, unsuroase și murdare. Era murdară de grăsime pe corsaj, pe șorț și pe fustă. Se numea doamna Fletcher, dar toată lumea îi zicea mico. De fapt, ținea mult la vânzătorii cărora le spunea băieții mei. Nu se supăra niciodată să le acorde nițel credit către sfârșitul lunii și se știa bine că, din când în când, mai împrumutase și doi-trei linci câte unuia din ei care se afla la strâmtoare. Era o femeie de treabă. Când plecau în concediu sau când se întorceau, băieții o sărutau pe obrajii roșii și grași. Se întâmplase uneori ca un băiat fiind concediat și neizbutind să-și găsească o slujbă, să capete de la ea câte ceva de mâncare ca să-și ducă zilele. Băieții își dădeau seama că are inimă bună și o răsplăteau cu o afecțiune sinceră. Circula o poveste pe care lor le plăcea să o reproducă, despre un bărbat care se descurcase bine la Bradford și ajunsese stăpân peste cinci prăvălii și se întorsese după 15 ani ca să-i facă o vizită mămichii Fletcher și să-i dea un ceas de aur. Filip constată că i-au rămas 18 șilingi din salariul lunar. Erau primii bani pe care îi câștigase vreodată prin munca lui. Nu-l făceau să se simtă cât uși de puțin mândru, așa cum s-ar fi așteptat, ci îi trezeau pur și simplu spaimă. Suma era atât de mică încât sublinia și mai mult situația disperată în care se afla. Îi duse doamnei a 15 ca să-și acopere o parte din datorie, dar ea nu vrea să accepte decât 10 Păi, dar știți, în ritmul ăsta o să-mi trebuiască opt luni ca să mă achid de ce vă datorez. Atâta vreme cât are de lucru, îmi dă mâna să aștept și, cine știe, poate o să-ți mărească salariul." Atâlnii susținea într-una că o să-i vorbească directorului despre Filip, că e absurd să nu-i se folosească niciun fel talentele dar nu obținu nimic și Filip ajunse curând de la concluzia că agentul de publicitate e o persoană mult mai importantă în proprii lui ochi decât în ai directorului. Din când în când îl întâlnea pe atelnie în magazin. Strălucirea lui se stinsese. Îmbrăcat în haine curate, dar banale și sărăcăcioase, se strecura repede dintr-un raion într-altul, ca un omuleț obidit și modest care dorește să treacă neobservat. Când mă gândesc cum mă irosesc degeaba acolo, zicea la casă, aproape că sunt ispitit să-mi dau demisia. Pentru un om ca mine nu e nicio perspectivă. Mi se retează aripile și mi se răpește orice mulțumire. Doamna nico o sândă liniștită, nici nu băga în seamă plângerile lui. Deodată strânse puțin din buze. În zilele noastre e foarte greu să-ți găsești o slujbă. Asta cel puțin e permanentă și sigură. Eu cred că o să poți să o păstrezi atâta vreme cât or să fie mulțumiți de tine. Era evident că atâlnii nici nu va face altceva. Era interesant să vezi ce ascendent căpătase asupra unui om strălucitor și instabil ca el, femeia asta lipsită de învățătură și de care nu era legat prin niciun fel de raporturi legale. Doamna atâlnii îl trata pe Filip cu bunătatea unei mămici, mai ales acum că se afla într-o situație diferită, și el era pur și simplu înduioșată de grija ei de a-l hrăni bine. Faptul că se putea duce în fiecare duminică în această casă prietenoasă era mângâierea vieții lui. Și când se deprinse cu ea, ceea ce îl speria cel mai tare, era monotonia acestui lucru. Erau o adevărată încântare să șadă pe maistoasele scaune spaniole și să discute cu atâlnii despre tot felul de lucruri. Deși situația lui părea atât de disperată, niciodată nu pleca de la atâlnie întorcându-se în Harrington Street, fără să exulte de bucurie. La început, Filip, ca să nu uite tot ce învățase, încercă să se țină la curent cu tratatele de medicină, dar curând văzu că totul e zadarnic. După o zi de muncă istovitoare, nu mai era în stare să-și concentreze atenția asupra lor. Și îi se părea un lucru lipsit de speranță să continue să lucreze la ele, dacă nu știa peste câtă vreme se va putea întoarce la clinică. Visane încetați că se află din nou în saloanele cu bolnavi. Trezirea era dureroasă. Îl supăra neînchipui de mult faptul că doarme împreună cu alți oameni în aceeași cameră. Fusese deprins cu singurătatea și, în momentele acelea, era ceva îngrozitor pentru el să se afle veșnic la oaltă cu atâta lume străină și să nu fie nici măcar o clipă singur. Erau clipele când îi venea cel mai greu să se lupte cu disperarea. Se vedea continuându-și la nesfârșit aceeași viață, primul pe dreapta, al doilea pe stânga doamnă, și după toate mai trebuia să fie și recunoscător dacă nu l dădeau afară. Bărbații care plecaseră pe front aveau să se întoarcă acasă în curând, întreprinderea le garantase reangajarea și asta nu putea să însemne decât concedierea altora. Trebuia să se zbate chiar și pentru a-și menține slujba aceea prăpădită. Un singur lucru l-ar fi putut elibera și anume moartea unchiului său. Atunci avea să capete vreo câteva sute de lire și cu ele își putea termina cursurile de medicină. Filip început să dorească din toată inima moartea bătrânului s -o cotea câți ani mai putea eventual să trăiască. Era trecut bine de 70, Filip nu-i știa vârsta exactă, dar trebuia să aibă pe puțin 75. și cinci. Era bolnav de bronșită cronică și în fiecare iarnă avea o tuserea. Deși le învățase între timp pe de rost, Filip recitea mereu din manualul de medicină amănuntele despre bronșita cronică la bătrâni. O iarnă aspră ar fi putut să vină de hac preotului. Filip dorea din suflet geruri și ploaie. Se gândea atât de des la asta încât devenise o adevărată manie la el. Pe uncul William îl supăra și căldura prea mare și, doar întotdeauna în august, aveau trei săptămâni de zăpușală cumplită. Filip își închipuia că poate într-o bună zi o să vină o telegramă care să-l anunțe că preotul a murit subit și își descria în sinea lui ușurarea nespusă pe care o să o simtă. În timp ce stătea acolo în capul scărilor și îndruma clientele către raioanele dorite, își ocupa încetat mintea cu gândul la ce o să facă cu banii. Nu știa exact câți or să fie, poate nu mai mult de 500 de lire, dar chiar și asta ar fi fost de ajuns. Avea să părăsească imediat magazinul. Nici nu o să-și mai bată capul să le mai dea preaviz. O să-și strângă lucrușoarele în cufăr și o să plece fără să spună o vorbă nimănui și apoi o să se întoarcă la clinică. Ăsta era primul lucru. Va fi uitat mult între timp. În șase luni putea să recupereze totul și, apoi, avea să-și dea cât mai curând cu putință cele trei examene, întâi cel de mamos, apoi cel de medicină generală, și la sfârșit chirurgia. Îl cuprinse o teamă înfiorătoare ca nu cumva unchiului, în ciuda făgăduielilor făcute, să-și lase toată averea parohiei sau bisericii. Gândul acesta îl îmbolnăvea pe Filip, dar era imposibil ca preotul să se dovedească atât de crud. Și totuși, dacă s-ar fi întâmplat una ca asta, Filip se și hotărâse ce o să facă. N-avea să continue la nesfârșit viața asta. Ea era suportabilă numai pentru că avea înaintea ochilor o perspectivă mai bună. Dacă n-avea nicio speranță, atunci n-avea nici de ce să se teamă. Singurul act de curaj într-o asemenea situație ar fi fost să se sinucidă. Și meditând profund și la acest lucru, Philips stabili în tot amănântul ce o travă să ia ca să nu simtă nicio durere și cum se facă rost de ea. Gândul că dacă lucrurile devin insuportabile, avea cel puțin o cale de scăpare, îi dă ducuraj. Al doilea pe dreapta, doamnă, și jos pe scări. Primul pe stânga și pe urmă drept în fund. Domnul Philips, mergeți drept înainte." O pe lună, timp de o săptămână, Filip făcea de serviciu. Trebuia să se ducă la raion la șapte dimineața și să le supravegheze pe măturătoare. După ce terminau, trebuia să scoată husele de pe galantare și de pe manechine. Apoi, seara, când plecau vânzătorii, trebuia să acopere din nou modelele și galantarele și, iarăși, să le mâne din urmă pe măturătoare. Era o treabă murdară pentru că te umpleai de praf. N-avea voie să citească sau să scrie și nici să fumeze, și trebuia pur și simplu să se fuție de colo până colo și vremea pierdută la ca plumbul. Când pleca în sfârșit la nouă și jumătate, îi se dădea o cină și asta era singura consolare, întrucât ceaiul de la ora cinci îi lăsa o poftă de mâncare sănătoasă, așa că sandvișurile cu brânză și ceștile de lapte cu cacao oferite de administrație erau binevenite. După trei luni de la angajarea lui la Lain, Filip îl văzut deodată pe domnul Samson, șeful, că intră turbat în raion. Întrucât directorul observase din întâmplare vitrina cu taioare când intrase în magazin, îl chemase pe șeful de raion și făcuse observații satirice cu privire la aranjamentul culorilor. Văzându-se silit să suporte fără o vorbă sarcasmul patronului, domnul Samson își vărsa focul pe vânzători. El o la rost pe nenorocitul care avea obligația de a aranja vitrina. Când vrea să vândă un lucru bine făcut, trebuie să-l facă singur, tună și fulgere domnul Samson. Asta am spus-o întotdeauna și am să o spun până la moarte. Nimic nu poate fi lăsat pe seama voastră. Ziceți că sunteți inteligenți, chipurile, nu? Halal inteligență! Îi apostrofă pe vânzători cu acest cuvânt de parcă ar fi fost cel mai amarnic termen de reproș. Nu știți că dacă puneți în vitrina un albastru electric, ucide pur și simplu toate celelalte nuanțe de albastru?" Își plimbă privirile feroce prin raion și ochii ei căzura asupra lui Filip. Cărăi, vinerea viitoare dumneata o să aranjezi vitrina. Să vedem ce ești în stare să faci." se întoarse în biroul lui, mormăind furios. Lui Filip i se făcu inima cât un purice. Când sosi și ziua de vineri, se îndreptă spre vitrina atât de rușinat încât aproape îi veni rău de la stomac. Îi ardeau obrajii. Era îngrozitor să se expună astfel privirii trecătorilor și, cu toate că își spunea că e o prostie să se lase pradă unui asemenea sentiment, întoarse spatele străzii. La ora asta nu erau prea multe șanse ca vreunul din studenții de la clinică să treacă pe Oxford Street și el alte cunoștințe nu prea avea la Londra. Dar în timp ce lucra, cu un nod în gât, îi se părea că dacă o să se întoarcă, o să întâlnească privirile vreunui cunoscut. Se grăbi cât putu. Datorită observației foarte simple că toate culorile roșii se asortau bine, precum și printr-o spațiere mai aerisită a taioarelor, Filip obținut un efect foarte frumos și când șeful de raion se duse în stradă ca să constate rezultatul, încântarea lui fu evidentă. Știam eu că nu o să greșesc prea tare trimițându-te să te ocup de vitrina. Realitatea este că dumneata și cu mine suntem gentlemeni, și îi bagă de seamă că asta n-aș și zice acolo în raion. Dar dumneata și cu mine suntem gentlemeni și asta întotdeauna iese la iveală până la urmă. N-are rost să-mi spui că nu-i așa pentru că eu știu bine că până la urmă tot iese la iveală. Acum al pusără mereu pe Filip să facă această treabă, dar el nu se putea deprinde cu senzația expunerii în public. Aștepta cu aprehensiune dimineața de vineri, în care se aranjau vitrinele, cu o spaimă care îl făcea să se trezească de la cinci și să rămână cu ochii deschiși, ascultându-și bătăile inimii înnebunite de groază. Fetele din raion îi observară firea rușinoasă și foarte curând îi descoperiră trucul de a sta cu spatele la stradă. Râsără de el și ziseră că are nasul de ceară. Probabil țeteamă să nu treacă pe aici mătușa și să nu te șteargă din testament. În general, se înțelegea bine cu fetele. Îl considerau puțin ciudat, dar piciorul lui Bond părea să ofere o scuză pentru faptul că nu se purta ca toți ceilalți și cu timpul văzură că are un caracter bun. Era întotdeauna săritor la nevoie și se arăta de o politețe și de un calm nedezmințit. Se vede de la o poștă că e un gentleman," ziceau fetele. Dar e cam rezervat, nu-i așa?" zise una dintre tinere pe care Filip o ascultase foarte calm când își exprimase pasiunea entuziastă pentru teatru. Cele mai multe dintre ele aveau pretini și acelea care n-aveau preferau să spună că au decât să lase lumea să creadă că nu le vrea nimeni. Vreo două dintre ele se arătau dispuse să înceapă un flirt cu Filip, și el le urmărea manevrele amuzat, dar păstrându-și gravitatea. Pentru un timp oarecare era sătul de amoruri, și mai întotdeauna era obosit și destul de desflămând.